Varför inte? För att besvara denna fråga, går vi åter tillbaka till de grundläggande naturlagarna, vilka visar att varje art eller underarter har sina naturliga fiender, och det är kalla, hårda fakta att de mest dödliga fienderna till vår europeiska mänsklighet är först av alla judar, och i andra hand, alla andra icke-europeiska folk som konkurrerar om mat och livsrum på denna begränsade planet. Vi har bara blott två hårda val, a av antingen rasblandning och sammanslagning med världens icke-europeiska folk, och därigenom dra ner och förgöra vår europeiska mänsklighet, eller att ta den stig som europeismen har valt, nämligen b att hålla vår egen sort ren och expandera tills vi slutligen bebor och befolkar alla goda marker på denna planet Jorden.